Jó reggelt, jó estét, jó napot! Annak függvényében ki, mikor találkozik a Kejfej YouTube műsorával. Ne feledkezzenek meg arról, hogy iratkozzanak fel a YouTube listájára a Kejfej ez a létezés módja, tehát jelentkezzenek föl, és tegyék meg ugyanezt a Facebook oldalon is, annak érdekében az első árnyék, az maga Kurtás András volt személyesen. Uh, tehát uh, minél több YouTube követő és minél több lájkolás a Facebookon. Kezdem ezzel és ezzel is zárom. Ma 2023. január 31-e van, a mai 2023. januárjának utolsó napja. Ez a kejfejjáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők valamint fia János 14 éven a nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsöről. Sok mindenről lesz szó, és sok mindenről beszélgethetünk a mai nap folyamán, akár csak holnap, a csütörtök péntek, a szokott módon zajlik majd. De hát minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ne szaladjunk annyira előre. A tegnapi műsorhoz kapcsolódik ma egy beszélgetés, hogyha a Mennszer Tamás államzitkár fölveszi, Uh, ami azért is érdekes, mert ő miatt a külügyminisztéri külügyminisztéri került volna. Sporti volt, kíváncsi a véleményére. Hát így. Kezdjünk. Azt mondják, nem kell ellenség annak, kinek a barátja a. Hatt jú a, a Küzöben, Európa, nem ilyen gyereket akar. Rossza híre, azt mondják, megezi a húst. Nagyjából három perc indíthatjuk majd akkor a szíjátót, kedves szeretni, János. De nyelveket nem beszél, könnyen fogja, de könnyen elvetél Rossz a híre, azt mondják, a zsarnoknak hajt fejet, és összefekszik bárkivel, de csak hazudja, hogy szeret Azt mondják, nem ír, nem olvas, és semmiből nem tanul. Szép és színes az álma, a reggelre megfokod, rossz a híre, azt mondják, minden harcban van veszte. de egy valami nem tudnál a jobban semmilyen nemzet. Hadd mondják, te ne legyen. Igaz. Szépen, remélem, olyan a népem a magyarok nem csak meghalni tudnak, a magyarok nem csak meghalni tudnak, nem csak meghalni tudnak, nem csak meghalni tudnak. Szépen. Indulhat, nem tudok várni gyereket, de miért megegyeztünk? Felkorgásban, 8 framások, szemben ki deveszi Péter kirohanását, meg tudjuk-e mutatni? Nem a umjára csotráfja. Rényvét, polkabújirágy, a nejük köszül a magyar éjvázzon mi egyetek jó. A Van ez a Fáre nevű szervezet. Biztosan hallottunk már róla. Ez a Fáre nevű szervezet, ez gyakorlatilag egy ilyen önkéntes munkásőrök szervezete. Ez egy olyan szervezet, amelynek tagjai azért élnek, hogy feljelenthessenek. Feljelenthessenek embereket teljesen agyament módon. Ezek az emberek valószínűleg még nem élveztek egyetlen egy futballmeccset se, sose azért mennek ki a stadionokba, hogy jól érezzék magukat, hanem hogy nézzék, hogy mit lehet feljelenteni. És jól láthatóan fogalmuk sincs a történelemről. Tehát feljelenteni minket azért, mert az úgynevezett Nagy Magyarországot ábrázoló zászlók jelentek meg egy stadionban, ez a történelmi ismeretek teljes hiányára van amit itt Nagy-Magyarországként írunk le, az egy történelmi tény. Az nem revizionizmus, nem a szomszédaink fenyegetése, nem nacionalizmus, az egy történelmi tény. Valamikor nézett ki így Magyarország, valamikor volt ekkora Magyarország. Most nézze, nekem van két általános iskolás fiam, mind a kettő utánpótlás labdarúgó. A nagyobbik az már felsős, és ő tanulnak történelmet. És ha jól láttam múltkor, történelmatlaszukban már vannak olyan képek, amelyek, ahogy történelemleg alakult Magyarország területe, ha volt olyan időszak, amikor ekkora volt Magyarország. Most a következő mérkőzésén a Dunakeszi Városi Sportegyesületnek a fára ellenőr kitépeti majd minden gyerek atlaszából ezt a képet? Vagy, vagy hogyan? Tehát tényleg olyan, olyan szintű nonsensz az, amit ez a szervezet művel. Én jól ismerem az UEFA elnökét, kiváló ember, térségünkből való, szlovén. Én nagyon remélem, hogy megszabadítja az UEFA-t is, meg az Európai Futballt is ettől a munkássör szervezettől, mert ezek csak bajt okoztak, meg bajokat is fognak okozni. Jól látszik, fogalmuk sincsen a világról, halvány, lilapsegét segéd fogalmuk, az új halvány fogalmuk sincsen a magyar történelmről. Van ez a Fáre nevű szervezet? Hello. Jó reggelt, szia Tamás! Jó reggelt! Kicsit fáradtnak mint mintha nem a régi volna, hol az a tűz? <gül> Igen, de igyekszem azért a régi lenni. Uh, nem tagadom, hogy a megkeresésedben az is benne volt, hogy azért uh, már az időszámításunk után Mencer Tamás államtitkárral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, volt a sporthoz, mint sportriporternek. Az, hogy a magyar jelen Kitúrta ennek a Nagy Magyarország zászlónak a történetét, amely szinte a semmiből jött, független attól, hogy korábban is lehetett arról hallani, hogy vannak nehezen tolerálható, vagy tiltott szimbólumok. Ez számodra a múlt héten, ha egyáltalán megjelent a horizontodó, meglepetést okozott-e, vagy sem? Érdekes, valahogy sejtettem, hogy ez a kérdés előjön, hogy meglepődtem ezen, vagy sem, ezen gondolkoztam egy kicsit az ébredés után, és nem is tudom, hogy meglepődtem-e, vagy, vagy sem megjelent, persze láttam én is a, a múlt héten a, a híreket azzal együtt, hogy ahogy neked jeleztem ott frissiben nem mélyedtem el a témában, mert nem volt erre időm és módom, hanem a hanem inkább a hétvégén vagy a a, a, a hír megjelenését követő napokban ö, nem tudom, valahogy azt, hogy a neteltesen meglepődtem volna, azt ö, talán nem tudom mondani, de ezzel együtt teljesen abszolút gondolom azt, ami történik. Magyarországon nem ritka, ez ilyen korlátozottan habzó volt, mert a hétvégén, mintha elvágták volna, vagy talán már e, Szijjártó Péter e, legutolsó megnyilvánulása ezügyben volt az, ami dugó volt, mert azt követően az igény a világán semmit nem hallottam erről, miközben egyébként a történet látható módon nem fejeződött be, hiszen nem került ki e, a tiltott e, jelképek közül, beleértve, hogy abban is vita van, hogy egyáltalán van-e ilyen és hogy ami abban a katalógusban szerepel, az tényleg tiltva van, hogy ez a fáre, ez egy munkásőr szervezete, de egyszerűen nagyon sok mindent mondtam. Hát igen, hogyha ez úgy van, ahogy, ahogy mondod, és úgy lehet, mert én is így láttam a híreket, hogy talán ott a pénteket, vagy melyik napot követően olyan nagy habzása történetnek nem volt, akkor szerintem annak. Az vagy az is a magyarázatok, hogy azért az embereknek mégiscsak igényük van a, a normalitásra és ezt most a legjobb értelemben mondom, tehát egy józanok, és, és azért mégiscsak azt látják, hogy ez egy, és tudják, hogy ez egy történelmi szimbólum, amely szimbólum meggyőződésem és feltételezem, hogy sok meggyőződése szerint nem valami ellen irányul, hanem ahogyan. Megint csak uh, szerintem a, a Labdarúgó Szövetség, a Magyar labdarúgó szövetség érvelésében helyesen, logikusan és megalapozottan szerepel, egy történelmi, uh, történelmi szimbolum egy, egy, olyan, egy olyan időszakra utal, amikor Magyarország így nézett ki, egy-ket, minek utána a magyar labdarúgó-válogatott, meg más magyar csapatok mérkőzésein a határon túlról is érkeznek. Turkolog, akiknek ez fontos. Záró jeget, nem is zárja hanem a fölkiáltójel, a határon belül élőknek is fontos, legalábbis nekem az. Ez összetartozást mutat, azt mutatja, hogy a magyar nemzet szóval ebben sem. Embereket teljesen igazad van, hogy ha a magyar jelen ezzel Eben. nem foglalkozik, akkor erről egyáltalán nincsen szó, miközben egyébként tiltott szimbólum. A magyar hivatkozott. Magyar Jelen mit írt, vagy mit nem írt? Ezt, de ezt értem, de ezt megelőzően erről mégsem volt szó, hiszen a Magyar Jelen hozta azt, hogy egy újpesti önkormányzati képviselőt az MLS emiatt kitiltott két évre a válogatott mérkőzésekről, és abban az esetben, amennyiben neked igazad van, akkor például őt egyrészt rehabilitálni kéne, másrészt majd tisztázni kell, hogy a márciusi bulgári elleni találkozóra a felháborodott szurkolók mit vigyenek, vagy mit ne vigyenek, Magukkal, arról nem beszélve, hogy egyéb politikai megnyilvánulásokat tekintve olyan nagyon nem lepett meg, de azért a hevessége mégiscsak feltűnő volt, ahogy a hétvégén a Mandinertől a magyar nemzetig nekiestek a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, annak főtitkárának, beleértve a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét is, az több volt, mint barátságtalan. Ott ugye meghunyászkodással vádolták, miközben az MSZ elnöke azt mondta, hogy okosnak kell lenni, és ezt erőteljesen elvitatta tőle a jobboldali kormánypárti sajtó. A baloldali nem nagyon írt erről. Igen. A beszélgetésünk előtt igyekeztem tájékozódni mai sporttal foglalkozó, sportújságírással foglalkozó barátaimtól, kollégáimtól, azt, hogy a Mandiner vagy a Magyar Nemzet mit írt, azt mérsékelten tudom, de szerintem a labdarúgó szövetséget, illetőleg annak elnökét azt nem tisztem se támadni, se védeni. Egyiket se szeretném. Én inkább azt szeretném mondani, amit én gondolok az ügyről, azt inkább négy pontban vagy három-négy pontban tudnám összefoglani. Az első az, amit elmondtam, tehát a szimbólum, a helyzete, az szerintem egészen egyértelmű. Kettő... Van az által is említett szervezet, ez a fáre, amely, hogyha jól értettem a folyamatokat tájékozódásom során, meg hát mutatodva az emlékeimben, ez együtt működik az UEFA-val és a FIFA-val, ennek van valami katalógusa, és az UEFA és a FIFA különböző szankcióiban előszeretett hivatkozik ennek a fárénak a munkásságára. Ez, ennek a fárénak a munkássága, ha jól értem, és ha jól kutakodom megint csak az emlékeinkben, akkor abból áll, hogy vannak emberek, én nem tudom, hogy ők kicsodák, akik kimennek a mérkőzésekre, és akkor, hogyha ott 60 ezer ember közül látnak valakit, aki szerintük nem megfelelően viselkedik, vagy nem megfelelő rakbaránst, vagy molinót, vagy zászlót zászló tartalak, lefényképezik, és akkor ennek kapcsán jön a jön a büntetés. Tehát amit az én főnököm, a külügyminiszter mondott, azzal nem csak azért, nem csak hivatalban értek egyet, hanem ő ugye azt mondta, hogy a önkéntes munkásőrök. Én annyit tennék hozzá, hogy én egyébként sajnálom ezeket az embereket, hogy ahelyett, hogy ott azzal foglalkoznának, hogy jól érzik magukat egy, egy, egy közösségi élmény során, egy mérkőzésen, azt nézik, hogy kitát feljelentem. Szerintem ez... Erről sok mindent lehetne mondani, nekem azért ezt nem, hogy én sajnálom ezeket az embereket, és javaslom akik hogy próbálják meg inkább jól érezni magukat. Uh, Harmadik, amit, eml amit említenék, az az, hogy, hogy és itt a, a, az olvasmányem során előjött a labdarúgó szövetség, tehát ugye korábban, hogyha jól értettem a, az UEFA-nak meg a FIFA-nak a szabályozását, hogyha úgynevezett visszaeső volt el, akkor azonnal stadion büntettek, akkor is, ha mondom, sok tízezer ember közül, mit tudom én, hatan fütyültek valamelyik másolták alatt. Most, ha jól értem, szabálymódosítás történt, és ebben szerepe van a Magyar labdarúgó Szövetségnek és Csányi Sándornak is, és van érlegelési lehetőség. Én így olvastam, hogyha tévedek ebben, nem, már napi szinten ebben nem vagyok benne, a tévedek, akkor elnézést kérek, de ha jól értem, akkor ez így van, és ez helyes hogy mérlegelés van, és nem zárnak azonnal be egy stadiont azért, mert 60-60 ezerből nem megfelel És a negyedik, amit mondani szeretnék, az az, hogy mindennel együtt azért én a mai napig látni vélem és felfedezni vélem a, a kettős mérszét, anélkül, hogy más országokat nagyon ide szeretnék hozni. Azért volt olyan döntő Londonban, ahol az ott megjelentek gyakorlatilag nem is régen, az ott megjelentek, gyakorlatilag fél London lebontották kulturáltan és kettő meccset kapott az angol csapat egyet felfüggesztve. Mi ilyen büntetést akkor szoktunk kapni, hogyha hatan fücsülnek egy alatt. És hogyha ugyanezt az elbén azt hozom, hogy az angol dán meccsen a Smeichel nevű dán kapus szemébe az angol 11-es alatt lézerrel világítottak bele, akkor az arról szerintem nagyon izgalmas beszélgetést lehetne folytatni, hogy ez súlyosabb sportellenes cselekedete, mint az, hogyha hatan, 60 ezerből nem megfelelően viselkednek. Zárásképpen azt kérdezem tőled, miközben idézem a miniszterelnököt, aki azt mondta, hogy a foci nem politika, ne lássunk bele olyat, ami nincs, a magyar válogatott minden magyar csapata, bárhol is éljenek. A hétvégén a román élvonalbeli labdarúgó bajnokság 23. fordulójában a Sepci USK hazai pályán csapott össze az FCU Krajovával, amely félbeszakadt a Krajova drukereinek rigmusai miatt, majd menet közben egészségedre János, nem neked mondtam a munkatársamnak majd menet közben kiderült, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy a magyar csapatnak szól, hanem a Krajova a drukerei meg akarják buktatni a saját csapatuknak a vezetését, hogy ez aztán tényleg így van, vagy sem, nem tudom. Minden esetre a sepsin az edzője ilyen szellemben nyilatkozott a Diginek. Egy történet, aminek van 25 olvasata, neked van-e 26-dik? 26 szerintem nincs. Mindenképpen elítélem és elfogadhatatlannak tartom, ha a magyar ellenestég muszol bárhol, függetlenül attól, hogy ezzel a saját elnöküket akarták megbüntetni, vagy, vagy, vagy saját elnökük ellen demonstráltak, vagy sem. Ha a saját elnökük ellen akarnak demonstrálni ezek a derékszúrkolók, akkor, akkor választanak más, más megoldást. A, a bír megnéztem a felvételt, valahol szembe jött velem az interneten, úgy tűnt, hogy a játékvezető egy karakán, karakán figura, és, és lefú, na ez meglepet látott. El, ellentétben a, a derék a nemzetközi feljelentőkkel ez meglepető Romániában lefújtatja egy ilyen.. Egy ilyen mérkőzést Magyar Elmás Sigmusok miatt, és azt gondolom, hogy ezt a játékvezető a szabályt így érvényesíteni merte, az, az bennem elismerést átud ki, amikor ezt hallottam vagy láttam. Ezzel együtt a, nyilván a legfontosabb és a legjobb az lenne, hogy a Magyar Elmás nem vennének. Köszönöm a rendelkezésre állást, továbbjunk a sikereket! Viszont köszönöm! Szia! Menszer Tamás külügyminisztériumi államtitkárt hallották. A tegnap és a mai műsor, ugye a tegnapi műsor a Nagy Magyarország, vagy Történelmi Magyarország zászló válogatott mérkőzéseken való használata, vagy nem használata. Ma ez kiegészült egy hétvégi eh, Romániában történt mérkőzésről. Adok önöknek négy és fél percet, és az alatt kiderül, hogy önök gondolnak-e ehhez bármit is hozzátenni, vagy elvenni belőle. Ha nem, akkor más témákra térünk át, vagy semmire se térünk át annak függvényében, hogy kinek mihez lesz kedve. Most tehát az elkövetkezendő 275 másodpercben annak adhatják bizonyítékát, hogy a tegnapi és a mai műsor felkeltette olyan mértékben az érdeklédősüket, hogy valamilyen módon hozzászólnak, beleért vagy fontos vagy fontostalan, beleért vagy a fociról szól, vagy a politikáról, beleért vagy miről szól, de ahhoz egyéni magyarázat kell 061 egy 2038 12. Az elérhetőségem, elnézést a menszertámás a folytatott beszélgetés előtti kirohanásomért elnézést János Jánoska. csak én őszintén nagyon szeretem, hogy ha dolgok olajozottan működnek, és miután külföldön van az államtitkár, és ideje nem végtelen, így aztán azt kockáztattuk, hogy ez a felvétel nem lesz látható. Aki igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó, reggelt. én nem hallottam a tegnap fűsort ezt kizárólag a mostani beszélgetéshez a hozzászólásról? Nem. Szóval a Melcel Tamás azt mondja, hogy ez egy történelmi szimbólum. Én ebben tökéletesen egyetértek. Szóval Kíváncsenk, hogy mit szólna a Menceltomás ahhoz, hogyha mondjuk az osztrákok, osztrák Magyar Monarchia Zászlóval, a törökök oszmán zászlóval szurkolnák. <höhem> történelmi jelkép volt olyan Törökország, volt olyan Ausztria, Mind a kettő minket érint, középpen volt egy kis Magyarország az terség. De te tisztában vagy azzal, hogy ilyen zászlók léteztek Törökországban történelmileg? Hát ny nyilván van léte. Nem azt kérdezem, megnézed, hogy nyilván, a, azt hogy kérdezem, most, hogy lát, igen, láttál le már ilyen nem zászlót, le, amely... Megnézed azt az a hivatkozott ö, általános iskolai töltenmi atlat, vannak benne ilyen térképek. Én most azt, kérdez, kérdez, én most azt kérdezem, hogy Törökországnak ennek megfelelő zászlóját, az ennek megfelelően idézőjelben van, te láttad-e? Láttam Törökországban ilyet történelmi emlékként, de nem tudom, hogy véres karkint hordozzák-e körbe. Hát egyébként cirkusan azt tudnám mondani, de ki kell próbál? Mint ahogy azt mondta a Tamás, hogy nagyon csúnya dolog, és tényleg tökéletes, értek, hogyha ö, magyarokat ö, gyaláznak egy foci meccsen. Ellentétben avval, hogyha akár hat ember ugyanezt teszi, ö, egy 60 ezeres, nem tudom miért pont 60 ezeres, által a magyar foszíteneseket van, vannak 60, csak a válogatottaknál, de mindegy 60 ezer emberből 6, az szerinte bocsánatos bűn, ellentétben, hogyha ezt más országba csinálják, azt mélyen elúgyedítéljük. Na ez a kettős mérce. Nem hangzott el a kérdés azzal kapcsolatban, lehet, hogy ez a hiányosságon volt, hogy itthon is egyébként le kéne elfújni. Ez most a Krajova sepsi mérkőzésre vonatkozott, tehát most egy olyan részletre... Volt tél. már egyszer a Fadi Én ezt vagyok. értem, de ez a mostani beszélgetésnek mégsem volt tárgya. Megkérdezhettem volna, és most biztos sokan meg is rúnak, hogy ezt nem kérdeztem meg, de én ezt nem kérdeztem meg, mert nem hát, jutott az ezt. ők kérdés nélkül is elmondta erre a véleményét ha nálunk egy kisebbség rosszul viselkedik, akkor szerint ezért nem kéne büntetni a magyar labdarúgást. Nem, nem, nem, Köszönöm. Azt mondják, nem kell ellenség. 061 253 88 A Európa nem ilyen gyereket akar. Rossz a azt mondják, megezi a húsnyás. Túl sokat iszik, és sírva hazudja adni van kell. Vendég szerető, de nyelveket nem beszél Könnyen foga, de könnyen elvető Rossz a híre, azt mondja Vihar egy kanál vízben, amely egy hétig tartott És aztán jó napot most, vagy valami más 061-230-8812 Rossz a híre, azt mondja Minden harcban vesztő de egy valamit nem tudnál a jobban semmilyen nemzet Hadd mondják, de legyen igaz, hogy a népen A magyarok csak meghalni tudnak szépen De legyen igaz, hogy a népen A magyarok csak meghalni tudnak szépen Van úgy, hogy elesik, de mindig tapra áll Kincseket hajít el Be, a végül visszatalál az útra. Talán elviszi egyszer, hogy van jövője, és nem bűnö sem voltja, és majd azt sem hallgatja el, amire nem lehet büszke. Vöregöt. Jó, reggelt. Jó, reggelt kíván... Jó reggelt kívánok! A foci és a Nagy Magyarország szimbólumhoz nagyon szerettem volna, hogyha Mertól megkérdezi, amit a tegnap a törnész úr elmondott, hogy vajon. A magyarok ho mi, hogy viszonyulnának ahhoz, hogyha egy, egy Habsburg irodalmas... De előbb ugyanezt vetette föl Varga Géza, tehát... De... Bocsánat, csak kimaradt a elnézést. Pont nem hallottam a telefont. Jó, de hát ilyen nem fordult elő, ennek következtében ez egy hipotézis, amire rá lehet kérdezni, de ezt annak idén, vagy a rádióban, amikor tanultam a szakmát, vagy bevezettek a szépségeibe vagy a szépirodalomba, spekulációnak nevezték. Igen, de ez... ez Ugye többször felmerült a kérdés, hogy vajon aki ezt kiragasztja, kiteszi, az mit gondol? Szerintem egyértelműen egy ilyen visszavágyódás, és megint csak a történést tudom idézni, egy olyan múltba, ami gyakorlatilag nem létezett, vagy abban a formában. Ebben önnek igaza de uh, a, amit a Magyar Történelem Tanárok Egyletének uh, a vezetője mondott, Miklósi László, az egy uh, tudományos magyarázat volt, amely tudományos magyarázatot nem biztos, hogy mindenki hordozza, aki egyébként az autójának a hátsó felén, tehát nem egy labdarúgó mérkőz. Uh, viszi. Uh, könnyen lehetséges, hogy ő már ez egészen mást jelent, és abban az esetben, hogyha találkozik ezzel a véleményel akkor adnak részben igazat, ad, részben cáfolja, teljes mértékben igazat ad, teljes mértékben cáfolja, ennek azért van jelentősége. É én, én egyértelműen azt gondolom, és persze tévedhetek, hogy aki, aki Nagy Magyarország szimbólummal jár, annak, mint ahogy nem vagyok az ő fejében, de én azt gondolom, hogy az ő fejében az van, hogy tegnap előtt ez volt, és milyen jó lenne, ha ma is ez Igen, lesz. csak ez a baj, ez a, ez a gond az én szememben, miközben Isten ments, hogy megszólja mert, hogy ezt egyébként minden egyes esetben, bármennyire is furcsa, tisztázni kell, mert ez vagy így van, vagy sem. Vajon, hogyha valakinek rovásírásos e, e, pólója van, az egyértelmű, hogy miről szól, miközben egyébként e, e, nagyon sokan ezt egyértelműnek gondolják, és aztán ez vagy így van, vagy sem. Én nem azt mondom, hogy adott esetben önnek ne lehetne igaza, én csak a hat hetet teszem oda, aminek az én szememben van jelentősége, még akkor is, hogyha ezt a hat hetet, évekkel ezelőtt nem használtam. Én is azt mondtam, hogy tévedhetek, hiszen nem vagyok benne minden olyan embernek a fejében, akinek ilyen matrica van az autóján, vagy az átszlóján, vagy a pólóján, vagy a sapkáján, teljesen mindegy. Én, ebből a feltétele... Én ezt feltételezem hibásan, vagy nem hibásan, ezt valószínűleg sose fogom megtudni, hiszen nem fogok tudni beszélni több ezer vagy több százezer ember. Nem? Bármikor leszólíthat egy ilyen embert az utcán egyébként, és az ön hanghordozásán fog múlni, hogy az illető ez provokációnak veszélye vagy sem, hiszen nyilvánvaló, hogy egyébként támadásként hmm. fogja megélni, és az, hogy miért fogja támadásként megélni, nos, erről is érdemes lenne beszélgetni. Igen, igaza van. Az én hipotézisemből kiindulva, hogy aki ilyet, ilyet hord magán, vagy bárhol az miért hordja, azoknak sokkal inkább lennék arra a véleményére kíváncsi, hogy mit szólnának. Megint, amit még sose láttunk, mert valahogy a törököknek ez nem jut az eszébe, vagy valahogy az osztrákoknak, akik szintén nem egy óriási ország, és szintén voltak sokkal-sokkal nagyobbak valamikor a történelem folyamán, mint most. Őket valahogy ez kevésbé izgatja, hogy ők most megint ez lehetséges, de ne felejts el, hogy a horvátok és az albánok is alkalmaztak ilyen szimbólumokat foci mérkőzésen, nem kis patáliát okozva ezzel. Tehát az, hogy ön pont azokat hozza elő, ami adott esetben önt visszaigazolna, azzal óvattal kell bánni, hiszen itt most nem az a kérdés, hogyha mások viselkednek így, akkor mi erre hogyan reagálunk? mert ez megint spekuláció. Az a kérdés, hogyha egy ilyen dolog van, akkor azzal konkrétan mit kell kezdeni. Én így gondolom. És még egy dolog, ami ezt alapvetően befolyásolja hozzám a magyar jelen minimálisan se áll közel, el tekintettel arra, hogy mielőtt még ez az összeállítás nem elkészült volna, én azt se tudtam, hogy van ilyen, de ez az én hiányosságom. Az azonban, hogy a magyar jelen egy olyan történettel jött elő, amely függetlenül attól, hogy a magyar jelen hozza ezt a népszaba, vagy a magyar nemzet, vagy a New York Times, annak igenis van jelentősége, hogy egyszer csak kiderül, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek van egy olyan intézkedés sorozata, amelyről eddig senki se számol. Be, és amivel kapcsolatban a leg... Tehát olyan mérvű ellentmondásba az MLS vezetősége, hogy a saját, tehát hogy a, a, a nemzeti oldalról, a saját az nem stímelez ügyben, tehát az törölve, tehát a nemzeti oldalról olyan támadást kap, amit egyébként a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeum korábbi vezetőjét való támadáshoz tudom hasonlítani, de itt megint támadható vagyok, ahogy én egyébként kritizáltam önc, hiszen egyébként ezeket nem kell összehasonlítani, de ha azok a hangok például erre a hétre is kiterjed volna, akkor azt feltételeztem volna, hogy egy olyan támadás indult Csányi Sándorra szemben, amely az ő állásába fog kerülni. Jelen pillanatban ez nem így tűnik, hozzátéve, hogy az önmagában foglalkoztat, hogy ezeket a hadjáratokat és ezeket a műveleteket egyébként ki honnan tüzeli, és ki honnan ad rá muníciót, majd mondja egy pillanatban, hogy köszönöm szépen, ennyi elég volt. Tehát gondoljon abba bele, hogy egy olyan történettel ismerkedhetett meg, amely a magyar jelen nélkül nem derült volna ki, hogy van egy szabú nevezetű ember, egy újpesti önkormányzati képviselő, akit egy olyan jelkép használata miatt e, e, tiltottak ki két évre a labdarúgó, a válogatott labdarúgó mérkőzések látogatásától, amelyet egyébként elvitatnak, hogy ilyen rendelkezés egyáltalán létezik, illetőleg egy olyan prevenció, egy olyan preventív viselkedése van az emelznek, hogy ugyaneddig még nem büntettek emiatt, de jobb eléve venni annak, semmint, hogy bevárni a következményeket. ezek meg annyi olyan dolog, ami egyébként a magyar jelen nélkül soha nem derült volna ki, és az ember úgy elgondolkodik, hogy ez mégis hogy van. Igazabban, és erről most eszembe jutott még egy dolog, ezt nem tudom pontosan, de mintha azt olvastam volna valamelyik anyagban, hogy a Molinó nem, de a Sál igen akkor hányszor, hány, hány, hány cent is nagy Magyarország az, ami hát még de, igen? Hát pontosan, pontosan, pontosan. És, és, mi, és mi az a nem? És ha, és ha igen, ha semmi sem, akkor innentől a miniszterelnök úr beléphet-e vajon két évig ö, válogatott mérkőzésre, ugye? Aki de a válasz az, hogy igen kisebben, A válasz az, hogy ugyanest, igen, a... és ha a kérdésében az húzódott meg, mert pedig <coughs> ez húzódott meg, hogy a mérete a lényeg, akkor a válasz az, hogy igen. A Molino nem, a zászló nem, a sál igen. Hogy miért? Erre nincs magyarázat, hiszen csak a Molino és a zászló szerepel ennek a fárénak a gyűjteményében, Uh, nagy valószínűséggel azért, mert a sálakra, amikor tévéközvetítés van, nem figyelnek fel, mert az kicsi, vagy az ellenőrök erre nem hívják fel a figyelmet, de ezt megint abba hagyom, hiszen nem tudom, az, hogy mi miért nincs, uh, arról az ember nem beszél, az, hogy mi miért van, az azért érdekes, mert közben egyesek azt is elvitatják, hogy egyébként ilyen katalógus van, és abban szerepel ez, de amit ön mondott, az korrekt, az helytálló. Innentől kezdve a dolog értelmezhetetlen, hiszen nem a mérete az, ami számít. Igen, ez elvi kérdés, vagy igen, Abszolút. vagy nem, és akkor szerintem a gyűrűn se. Most sarkifa persze, mert azt kilátja. De ebben önnek tökéletesen igaza van. És akkor most itt vagyunk a sehol, tehát hogy akkor ezzel most mit kezdjünk? A másik pedig, hogy van ilyen tilalom, vagy nincs ilyen tilalom, vagy van ilyen katalógus, vagy nincs ilyen katalógus, ez szerintem egy objektív valóság. Tehát erről vitatkozni, hogy van, vagy nincs, az én nem tudom, hogy van-e, vagy nincs, de hát ezt valakinek tudni kéne objektíven, nem vélemények alapján, hogy szerintem van, szerinted nincs. Igen, de hát erre a fáréra mégis mindenki úgy csodálkozott rá ez a Football Against Racism társaságra, mint először hallott volna róla, nagy valószínűséggel egyébként azért, mert először hallott róla. Igen. Nálunk, mi itt nem találkoztunk. Lehet, hogy más országokban, ahol mondjuk színesbőrű játékosok, vagy vallás szerint más játékosok kapnak esetleg bántást, vagy támadást, lehet, hogy ott már hallatták, hallatták a hangjukat, csak ez hozzánk nem jut el. Én se hallottam róluk, de ez nem jelent semmit, mert mert annyira nem foglalkozom a focival, ha egyáltalán ez egy foci-specifikus társaság, és nem általában. Az, az, az, az. Hát bennem is van a nevükben football, egészen. Igen, igen, igaza van. Már hát akkor most kosárlabda megy, na mindegy, ez megy hoz, messi messzire vezet, hogy akkor ez. Nem vezet messzire, őnek teljesen igaza van, egyébként a kosárlabda miért csak el lehetett. Tehát, hogy ezek, ezek mind, mind teljesen jogos felvetések. Beleértve, hogy a jobboldali magyar sajtó a magyar önérzetbe való belegázolásként élte meg ezt a történetet, és a magyar önérzet belegázolásába való kapu nyitva hagyását vádolta föl a szó átvit értelmében az emeleztek. Igen, mert, ezt, mert a Nagy Magyarország szimbólum az valahol a a magyarság tudatnak a manifestálódása... Igen, csak óvattal kell ezzel bánni, mond... mert ha belegondolatok az, hogy hogy az, az, az egész történet. kell az az mennyire manifestálnál mondjuk az osztrákoknak. a... Oké, de a... most megint ne, ne, maradjunk sajátoknál. Ne, ne az osztrákokról beszéljünk meg, ne a törökökről. Azt kérdezem öntől, hogy azért az mégiscsak nem gyanús e, hogy az MLS ennek kapcsán szólal meg, hiszen egyébként ez ügyben egyáltalán nem szólal, meg, majd egyszer csak kiderül, hogy az MLS Főtitkára Vági Márton tavaly már írt egy levelet a Nemzetközi Szervezetnek, amelyre ezek szerint a Nemzetközi Szervezet egyáltalán nem válaszolt. Tehát az, hogy ezek mind ennek örvény derülnek ki, az vajon normális-e, és az MLS milyen színben tünteti föl? Hát, uh... Az a baj, hogy a tegnapi műsorát még nem sikerült konzervből végig nézem. a történésznél tartottam, amikor a mai reggeli műsora kezdődött úgyhogy, ha jól emlékszem, akkor abba is megszólal majd a Vági Márton csak a Hát a, a, a szövegben az MLS egyébként kizárólag e-mailekkel kommunikál ez a kommunikációnak egy meglehetősen sajátságos válfaja Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált 061 253 88 12 jó, viszont Európa nem ilyen gyereket akar. Rossz a azt mondják, megezi a húsnás. Sokat nézik és sírva hazudja, még adni van kell. Azt mondják, szerető, de nyelveket nem beszél.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 Te legyen igaz, hogy a éppen, magyarok csak meghalni tudnak szépen, de ne legyen igaz, hogy a népel, magyarok csak meghalni tudnak szépen, van úgy, hogy elesik, de mindig tapra kincseket hajít el, családlát talál, gyakran tévedel! és szer, hogy van jövője és nem bűnös a múltja, és majd azt sem hallgatja el, amire nem lehet biztos. És még egy dolog, hogy az az idézett e, levél, amire utaltam, e, Vági Márton a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára a tavaly szeptemberi magyar-olasz mérkőzés követő Magyarországot támadó feljelentés után részletes beadványban magyarázta el az UFA döntőshozói hogy miért nem minősíthető kirekesztő jelképnek a szurkolók által a stadionban felmutatott Nagy Magyarország tékép, és miért felháborító a fári ellenőr történelmi ismereteket és a valós helyzetet ismeretét nélkülöző jelentése. Ebben évek között ö, a következő szöveg áll. A mérkőzésen a szurkolók által felmutatott Nagy Magyarország mulino valójában kizárólag azt szimbolizálta, hogy a magyar labdarúgó válogatott szurkolói egy olyan határokon átnyúló közösséget képeznek, amelyek az európai labdarúgásban egyedinek számítanak. Anélkül, hogy kitérnénk a török és az osztrák szimbólumok használatára, Egyetlen kérdést tennék föl, még egyszer a mondat. A mérkőzésen a szurkolók által felmutatott Nagy-Magyarország molinó valójában kizárólag azt szimbolizálta, hogy a magyar labdarúgóválogatott szurkolói belét vagy a magyar válogatott az csupa nagybetűvel van. Tehát nagy M, nagy L, nagy V, ennek mi az okasz, ne kérdezzék. Tehát a magyar válogatott szurkolói egy olyan határokon átnyúló közösséget képeznek, amelyek az európai labdarúgásban egyedinek számítanak. Arra kérem önöket, akár indoklással, akár anélkül, hogy ennek a mondatnak az igazságtartalmát, az önök által vélt igazságtartalmát visszaigazolják. Elfogadható-e a mondat, vagy sem? 061-253-8812, és most nem arról van szó, hogy magyaros-e, vagy jól van-e megírva, hogy a benne lévő jelentéssel, vagy annak tartalmával egyetértenek-e, vagy sem? 061-253-8812 összegyűjtenék 7 szavazatot, mint a hétfejű sárkány, ott szavazategyenlőség nehezen jöhetne létre. A mérkőzésen a szurkolók által felmutatott Nagy Magyarország molinó valójában kizárólag azt szimbolizált, hogy a magyar labdarúgó válogató szurkolói egy olyan határokon átnyúló közösséget képeznek, amelyek az európai labdarúgásban egyedinek számítanak. Igaz vagy sem? Igen. Nem majd Köszönöm. Igen. A magyarok nem csak meghalni tudnak szépen, remélem, <coughs> hogy a népen. a magyarok nem csak meghalni tudnak szépen, remélem. 061 12 a még hibázik? Hosszabb szavazat, elfogadható szépen. vagy sem. Remélem. Hogy inkább egyet értenek vele magyarok inkább nem értenek egyet vele a magyarok nem csak mások egy kör egy menet nem csak hol tudnak Töreget vágneren nem. Köszönöm. Nuhat egyketőve 38 a 12. szerintem elfogadható. Köszönöm. Ummi agora em A a jó reggelt, nem. Köszönöm. 061-2-53-88-12 -re, -re, Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Györeged. Jó reggelt! Jó reggelt, vagyok, nem? Köszönöm. Egy utolsó szavazat hiányzik, még öt egyre állunk. Mit mond a hetedik fej? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy megjegyzést tennék, ha még beleférünk a műsorba. Előbb szabazzon, aztán tegyen egy megjegyzést. Ahogy, ja, hogy kizárólagosan csak akkor beszélhetünk, vagy tehetek megjegyzést. Én értem nem mondtam. Ja, értem. Akkor, akkor, akkor, akkor el kell mozdulnunk. Hát, hogy mozdulnunk, nem tudom. Uram, nem tudom, -e, hogy jelen pillanatban semmiről nem beszélgetünk, egy megjegyzést akart tenni, én pedig azt mondtam, hogyha én... lehet, előtte szavazzon. Nem mondtam azt, hogy kötelező, ön pedig három mondatban tökéletesen más mondatokat adott a számba, mint jó, amit akkor... én mondtam. Jó, e, akkor ebb, ebből a csávából én hogy tudok kimászni? Hát, egy létrával. Szenzációs. E, jó, hát... E akkor ha már beszélünk, és mielőtt esetleg leteszi a telefont, azért ezt az egyetlen mondatot elmondhatom. Igen? Mondja, mire vár? Jó, jó. E, véleményem szerint, ha a két Navracsics interjúnak a időpontját megcserélte volna, abban az esetben vélhetően Kejfel Jancs is műsor lett, szám lett volna. Mit cseréltem Konkrétan, ha azon belül az, Erasmus, az Erasmus-os programra vonatkozott. Mert akkor, és abból is tulajdonképpen a lényeget kiemelve és ahhoz ragaszkodva, akkor érzésem szerint és nagyon sok minden Bővebben nem érdemes. Az én részemről ön nyilván, ha végig gondolja, akkor, akkor, akkor talán, talán nem, nem, nem, nem fajulna odáig, hogyha most oda visszakérdezősködünk, hogy ez kellemetlen lenne akár önnek, akár a vonatkozólag. vonatkozó. Körben font volt gondolom, ahogy fogalmaztam. Önnél is előfordul. De.. Nem tudom, Megkérhetem arra, hogy elmondja nekem egy mondatban, hogy amit eddig mondott, az mit jelent magyarul? Az azt jelenti, hogyha a második adásban, tehát amelyik, amelyik már az erasmusos eredménynek a beszámolóját tartalmazta, az az első alkalommal, amikor még egy, egy az az állapot volt, eh, akkor hangzik el, akkor, akkor az egy, az egy, az egy de de hogy halgósatelen, olyan, olyan, hogy, hogy az az el el egy olyan beszélgetés, keljön. amely még Így egy a másik. Hola, ez, ez, ez hogy lehet valamiről beszélni, nap, ami még nem következett be? Hogy lehet valamiről beszélni, ami még nem következett be? Ne haragudjon. Ez, ez, ez, a, ez a, történet már, már egy fél évvel ezelőtt bekövetkezett. Ön meg Egyszerűen figyelme kívül hagyta, és, és, és, és e, e, számomra rendhagyó módon, már önnel kapcsolatban, rendhagyó módon e, e, úgy fogalmazott, mintha tényleg nem következett, valóban nem következett, de illetve nem tudjuk, hogy, hogy mi következett. Elnézést, uram, ön érti azt, amit mond? E, nem is értett, legalább azt mondja meg, hogy a második beszélgetésben mi volt olyan, aminek az első beszélgetés... Akkor, akkor, akkor, akkor jó, akkor, akkor még konkrétabban. Ön az elsőben, önön kívül, ugye, a Navracsics semmit mondó szövege, tehát az semmit mondó, pedig ha valaki, akkor, akkor ő neki valóban Mindenről kellene tudni. Miért volt semmit mondó? Mit volt benne semmit mondó? A, a program, a programnak az a két része, az a két része, amelyik, amelyiknél, amelyikből, amelyikből tulajdonképpen a másodiknál ön már megkérdezte, hogy, hogy talán megtalálták, avagy vagy sem. Na jó, én ezt abban vagyom, uram, értem, szeretett volna valamit elmondani, benne van a hiba. Én ebből egy kukkot nem értettem, belejöttem, hogy nem egészen értem, hogy hogyan kapcsolódott abba a szavazásba, amely Vági Márton mondatára vonatkozott, de bodhatnám, hogy örülök, hogy ezt elmondta, mert ezt azért mondhatom, mert akkor udvarias voltam. Nem ért meg ennyi időt ez a beszélgetés. Hát, sokszor vagyok kritika tárgya, amiatt, hogy emberekbe belefolytam a szót. Biztos előfordult olyan, hogy ha hagyom, akkor abból valami értelem keveredik ki. Ez a mostani példa nem ezt mutatta. Mondanám, hogy küldjék el ennek a beszélgetésnek a magyar fordítását, de nem kérem önöktől. Tessék! Tessék. Nem, jó reggelt! Köszönöm, hogy rendben van. E, akkor hat-egy arányban megszólalt a hetedik fej, hat-egy arányban nem fogadták el e, Vági Márton indoklását, ami egyébként azt mutatja, hogy önöknek ez az lesz nem az emeleszük, e, ami aztán újabb és újabb kérdéseket vet föl, de most ebben az irányban tovább nem mennék el. De akarják, elmehetünk ebbe az irányba is, adok önöknek három percet, és ez a három perc, vagy 4 percet, ez a négy perc elegendő lesz ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ebben a zsákban van-e még bármi, amit onnan ki lehet venni, vagy áttérhetünk egy másik témára. 06125388-12. És fellobbant tenyerem véd, egy arc hozzáhajor, Pislogó fényében látszik egy felrepet száj és egy véres kor, Köszönöm barát, szól és a szemembe néz. szavakat fúj ki a füstel, egy semmi vész. Kilencel jöttek rám, nagy darab fickók, de hiddel, nem jártak jól. Az arcomat nézed, ugyan ez csak egy karcolás, semmi komoly, de láttad volna őket az ámhavér. Jólegat! Jólegat kívánok! Miről beszélünk, amikor a parlamenten a székeszászlóban kéne az EU-zászlóban Itt Államilag gerjesztett, szarkeverés folyik, erre megy ki az egész Orbán hordja a sálat, stb. stb. Köszönöm, hogy meghallgatott. Is élni muszáj, azok a száj, elgázol... Vegyék le a parlamentről a székely zászlót? 061 23 88, 8812 Nem azt mondtam, hogy rakják ki az uniós zászlót is. Azt kérdeztem, levegyék -e vagy sem? Jó reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt. Nem tudom, lehet, hogy ez egy rossz gondolat párhuzam. A tegnapi műsorot még nem hallottam, vissza fogom hallgatni. De nekem most erről az egészről így a, csak így a leg, legutolsó sztori, ami eszembe jutott, ez a... Magyar Kultúromapján elmondott beszéd, ez a tánt le egy focipályán. Tehát így nekem az jutott most erről az egészről az eszemben. Önnek van magyarság életérzése? Nyugodtan hmm. valójában, ha nincs? Picit így, picit így. Definiálni kéne. Nagyon jól beszél. Mag... Tehát akkor, amikor a magyar kultúra napján ezt mondják, akkor ez önre idegenül hat, vagy nem? Nem értem. Jó, akkor ezt nem érti, már pedig ugye ez úgy hangzik el, hogy ezt sokan értik, tehát a magyarság életérzésében ön nem feltétlenül osztozik azzal, aki ezt a mondatot mondja. Foglalkoztatja-e önt az? Hogy aki ilyen mondatot mond és ennek megfelelően cselekszik, e, azt mi motiválja, mi az, ami megkülönbözteti öntől? Ez egy jó kérdés. Uh -huh. Szerintem ez ugyanis ennek az egésznek a magva. Jelen pillanatban ugyanis nem arról van szó, hogy a Nagy Magyarország molinót használók, és a Nem Magyarország molinót használók, azok most jelleg, ha kivonjuk őket egymásból, akkor az eredmény nulla. De őket egymásból kivonni nem lehet. Nem lehet. Mégis erre teszünk bátortalan kísérletet, illetőleg egybevetjük őket, majd szólunk arról, hogy akkor a székelyzászló van kint, majd arról van szó, hogyha a törökök jönnének, nem tudom, micsodával, de az, hogy egyébként ezek a hangok vannak, miért vannak és a mi hangunk miért más én erre egyébként a tegnapi műsorban adtam egy bátortalan magyarázatot, bűvebben is adhattam volna, de a magam részéről erre kitértem. Azt kérdezem öntől, hogy önnek mikor volt ezzel kapcsolatban utolsó, utoljára beszélgetése, hozzátéve, hogy az is lehetséges, hogy 30 éve volt vagy 40 éve volt egy tábortűznél amikor gyerek volt. Fogalmam nincs. Nem, nem, tudok ilyet, ö, nem, nem tudok ilyet visszaidézni, már hogy ugye amikor én ö, kim voltam, ö, vagy hát nem tudom, hogy ez magyarság, é, magyarság érzés, az volt a kérdés. Igen, ezt kérdeztem. Hogy, a magyarság érzés hogy ez egy ilyen tudom, kint eszencia, Na, tehát ez, ez egy olyan kifejezés, ami egyébként nem létezik, most megszültem arra a problémára, vagy arra a beszélgetésre, amit folytatunk. Erre próbálok, erre próbálok dobni egy reakciót, hogy amikor ugye az Európa bajnokság volt, amikor ugye az osztrákokkal kezdtünk, és nem tudom, akkor én pont kint voltam Izraelben, és, és ottan néztem a meccset, és, és az egy nagyon más nagyon más érzés volt ott kint nézni azt a meccset, valószínűleg sokkal kevésbé lett volna intenzív ez a hű, de jó volt, vagy nem tudom, hogyha ilyesmi típusú ez a magyarságérzés, akkor valami ilyesmi volt, de ő, akkor meg nincs ilyen magyarságérzésem, amikor hacacárézunk, mert éppen elfogadjuk a gyermeket. Igen, de mit csinál azzal, soregy, hogy hacacárézunk valamire, ne, ne. amire az, aki ezt csinálja, megsértődik, ha egyébként azt hacacérázásnak nevezi egy más valaki. Hát, De szerintem ezt uh, pff, tehát ez, ez az, az, az eszemben pontatlanul folyamat, idézem, nem, hogy valamikor a 90-es évek elején mintha úgy rémlene, hogy Pető Iván, az SZDSZ akkori prominens alakja, ilyen Lajuliban, ilyen magyaros öltözékben mutatkozott a parlament előtt, amit aztán olyan néphara kísért, hogy magyarázkodni kellett, vagy, vagy, vagy ez meg is jelent talán a magyar narancsban, pontosan, tehát most csak felvetődik bennem valami, amire aztán később a Pető úgy emlékezett, mint amit maga is megbánt, Um... Nekem még egy fél mondatom lenne, hogy ö, én, én azt gondolom, hogy ne, ez, ez a baj, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon ez, ez csúnyán durván felépített koncepció része, én azt gondolom, mert ö, mert ugye amikor ez így kipattant, hát, hogy most magyar jelen, meg, vagy se is, meg, ö, ö, ö, nem tudom, mert közben meg előtte a csütörtök, vagy ezzel párhuzamosan, meg ugye a csütörtök esti háttérbeszélgetésről cikkezett mindenki, aztán próbáltak mást mondani azzal kapcsolatban. Picit én. Ennek egy ilyen részben, tehát hogy ez fontos is, de ugyanakkor meg talán azt hiszem, hogy ez egy ilyen figyelemelterelés is, amit mindig elő lehet szedni. De ez elkapcsol. pontosan az, amit én akartam egyébként mondani, vagy valami nagyon hasonló. Azt kérdezem öntől, hogy ön visszaemlékszik-e a múltban arra, hogy akkor is mondtak-e olyasmit, hogy amiről egyébként beszél a média, vagy amiről beszél a politika, az valójában nem más, mint elterelés, vagy ez egy újkori jelenség? Hát szerintem kellett, hogy legyen, mert ezeket nem tegnap találták ki, vagy tegnap előtt, kellett, hogy legyen, biztos, hogy És úgy miből adódik? És nem miből adódik, múlt, adódik az, ízen, mert itt mindig valami, hogy egy fel kell oldani. De, ezt de ezt ezt ezt ezt a választ az volt, hogy igen, azt árulja el nekem, hogy én előállok egy étlappal, amit a mai fiala János már korán se oktrojál úgy önökre, mint ahogy a régi, aki azt mondta, hogy eszi nem eszi, nem kap mást. Miért nem söpör el engem egy olyan cunami, ami egész egyszerűen más étlapot és más itallapot hoz? Miért nem tör be ide annak a levegője, amiről ön beszél, miközben ön azt nem nevesítette, csak azt mondta, hogy ez nem biztos, hogy fontos. Hogy mi az, ami fontos, az nem lett nevesítve, és ezt nem hibául rovom föl, de vajon az miért nem tör ide be nagyobb mértékben? Hát már uh, biztos régiek a hallgatók. Nem, nem nagyon mennek előjönni azzal, hogy, az, uh, hogy a miniszterelnök úr mit mondott az Európai Unió. Mert, ugye az, az, az mert hogy az egyébként fontos? Hát én azt gondolom, hogy uh, igen, tekintve, hogy most azért egy kicsit így uh, az Ósba nyomjuk az unióval, és uh, nehogy aztán annak az legyen a vége, hogy... Egy De most az fontos, hallom. hogy ő egyébként az MCC-nek valamilyen rendezvénye kapcsán találkozik újságírókkal, és nekik mit mond, és ezzel kapcsolatban újabb és újabb valóságtartalmak jelennek meg. Ez fontosabb annál, mint amiről eddig beszéltünk? És hogyha erre mondom önnek azt, hogy ez is pontosan az, amit ön egyébként az előbb mondott, hogy elterelés, csak akkor előbb-utóbb majd tisztázni kéne, hogy miről tereli el? Tehát, hogy ez nem olyan-e, mint a, a, a soló által elad, előadott primadonna, hogy a dolgot levetköztetjük, és alatta nincs, az íg egyadt a semmi. Ja, nem tudom, mert igazából most ö, úgyis mindjárt végül lesz a beszélgetésünk, de én nagyon várom azokat a fialai műsorokat, amikor így egy kicsit feldolgozódik ez a Debreceni akkumulátorgyár kérdés. Én azt gondolom, hogy ez például a legfontosabb annak ellenére, hogy vagy a kettőt így összekötném, mert szerintem... De most hitte a demreceri akkurátorgyár, az amit... hogy jött elő? Hát, hogy, hogy nem tudok róla semmit, de a közösségi médiában jutottam ott ilyen 250 ezer ember nettó meg fog halni, és azt nem szabad felépíteni, és... Milyen cég csinálta a tanulmányt így úgy amúgy, és közben meg nem tudom, mert amúgy meg ha elromlik az autómban az aksi, akkor felhívom az, az autósboltot és kérek egyet. És annyira nem, nem szoktunk aggódni a máshol gyártott akkumulátorok kapcsán. Most meg itt arról van szó, hogy itt vagy legalábbis arról is van szó, hogy ha ez megépül, akkor itt a negyedmillió embernek batya. köszönöm hogy hívott. Egyik témából a másikba, a harmadikba 061 253 88 12 Az ötös gimnáziumról ma nem lesz szó, arról holnap lesz szó. Fellobban tenyerem véd, egy arc hozzáhajol, hajol. Pislogó fényében látszik egy felrepett és egy véresor. Én megmondom, hogy mit élek meg. Én azt élem meg, mint amikor az emberek beszélgetnek, tételezzük fel, hogy én, és a hangulatomnak, vagy a többiek arcának, a látványának a függvényében Állandóan témát váltok, mert hol az az érzésem, hogy amit mondok nekem se fontos, hol azt érzem, hogy akinek valamit mondok, az neki nem fontos, és a végén teljesen összezavarodom, azt se tudom, hogy egyáltalán meg kellett volna elszólalnom, azt se tudom, hogy nem kéne csöndben maradnom, azt se tudom, hogy nem kéne onnan eljönnöm. Ilyen szituáció az életemben 12-1 tucatszor előfordult, a kedvéfajáncsira nem volt jellemző. De ez most egy másik periódus. Csak gondoljanak bele, hogy hogyan jutottunk el a focitól az Orbán Viktor féle háttérbeszélgetésen keresztül az akkumulátorgyárig, ami valójában egy lógrás, amire maga az előadó se tud magyarázatot adni, de közben mégis megfejtésre vár. Mint hogy minden, vagy semmi sem. 061, 253, 88, 12. Néz... Hozzá hogy ugye elhangzott a kérdés a székely zászlóval, amely egyébként egy, szintén egy. Az sohasem hűtött meg, szép fiatal, Oldalról befutó kérdés, ami is sem csodál. Nem nem is ismered. Bárhogy is élni muszáj, azok szavakban fürdik a száj. Ha százszor elgázolnak, akkor is kej fel járj. Jó Igen, le is tegyék fel helyett az EU vászlót, mint minden normális országban. Így. Önnek egy kör egy Öreggel. Szerintem semmi keresni a magyar parlamenten a székely zászlónak. Miért van ott? Öreggel. Szerintem semmi Fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Miért nem veszik be? Hát azért, mert van, aki azt gondolja, hogy ott a helye. És ki az, aki azt gondolja, hogy ott van a helye? Hát feltételezem, hogy, hogy megfelelő hatalommal rendelkező személy és személyek, mert ha nem olyanok lennének, akkor nem lenne ott. Ön zavarja? Hát az túlzás, hogy zavar. Nem, nem, nem tudok mások mindenem felháborodni. Nem, ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy zavarja Zavar, zavar. Va valójában legyen. az zavarja, hogy ez van kint, vagy valójában az zavarja, hogy más zászló nincsen kint? Mind a kettő zavar, de főleg főleg ebben a kontextusban zavar. Nem milyen a kontextus? Minek a kontextusáról hát Az, hogy az egyik nincs, a másik van. De, a de ő mégse ezt, még ezt mondta. Ezt az, az eu tagjai vagyunk, székelyeknek sose voltunk. Magyarok vagyunk. Én ezt értem, de ezt mégis kérdésre válaszolta. Ha nem kérdezem, akkor ezt nem mondta volna. Én csak azt mondta, hogy az egyiknek nincs helye. Az, hogy másnak volt volna helye, az kérdésre válaszolva mondta. El. Miért van kint a székez zászló? Jó Nem letettem, csak megszakadt. De én köszönöm, eltök, elköszönöm a Köszönöm szépen, elköszöntem, igen. Miért van kint a székez Hozzátéve, hogy én hadd valljam be önöknek, hogy tudom, hogy a székely zászló lóként, mert tisztában vagyok vele, de ha egy másik helyen látnám ezt a zászlót, én nem tudnám megmondani, hogy ez a székely zászló. De most nem arról beszélek, hogy én azt gondolom, hogy jó helyen van, vagy nem, én csak azt mondom, hogy én a székely zászlót egyébként nem ismerem meg, szemben a magyar zászlóval, amit megismerek. Az uniós zászlót is megismerem. Egyébként meg annyiszor ajánl föl az internet különbözők vízeket, hogy ismerjen fel az országokat a zászlóik alapján. Gyalázatos teljesítményt nyújtok ez ügyben. Jó A székelyek is magyarok és hunok. Milyen a hun zászló? Ezt csak kérdezem. Pont valaminek utána akartam nézni az interneten, de rájöttem arra, hogy nekem útig elegendő az tudni, ami a fejemben. Ha az a tudatlanság és az a tudás, az pont elég arról, hogy beszélgessünk. Milyen a Huni És akkor én széke is vagyok, meg Huni is vagyok? Csak kérdezem, Van-e olyan, hogy a magyarság életérzése és ha igen, az mi? Miközben szerintem ilyen nincs. De most mégis ezt járjuk körül. 06 1238 vagy 12 és fellobban tenyerem véd egy marc hozzá hajol Pislogó fényében látszik egy felrepett és egy véres or Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Um, leolvastam a székely Amit mag um, tudtam, hogy ez uh, nem egy uh, nem egy uh, ősi vagy történelmi szimbólum az 2004-ben alkották, meg. előtte minden székely széknek megvolt a maga külön zászlaja, és 2013-ban helyezték ki a Magyar Országházra, és emlékeim szerint a több a Fideszens önkormányzat polgármesteri épületére épületeire is kampányszerűen, hogy miért akkor és hogyan, meg erről így nem... Nagyon jól tetted, hogy ezt elmesélted. Két történetet szeretnék neked elmondani. Alapvetően egyet. Az egyik az, hogy te megtetted azt, amit én nem köszönöm, de mégse kellett volna megtenni, mert az, hogy az ember utánaolvas, ott hirtelen olyan tudásnak a birtokába kerül, amivel nem tud mit kezdeni, hiszen ez egy keresztrejtvény tudás, ödbetű arra az időre tudja, aztán elfelejti. Egyébként, ha mentünk volna együtt a kossuth és megkérdeztem volna, akkor nem tudtál volna rá válaszolni. De Azt de... tudtam volna, hogy nem egy történelmi százsor. Én ezt mindenki... értem, de hadd mondjak el neked egy történetet, ami részint illik, ide, részint nem. Nem olyan nagyon régen Veronában voltam a lányommal, úgy, hogy közben Veronában jártam előtte is, és e, ugye ott van a Júlia e, amely amelynél olyan sorok állnak, hogy az ember kétszer is meggondolja, hogy azzal egyébként akar-e időt tölteni, de hát csak a Júlia erkéje. Én aztán ahányszor ott voltam, mindig beálltam a sorba, és aztán mindig rájöttem arra, hogy én ezt nem fogom végigállni, mert iszonyatosan hosszú. És amikor én a lányommal voltam kint, akkor a lányom egyszer csak azt mondta, annélkül, hogy bárminek utána nézett volna, ezek szerint ő ezt tudta, hogy a júlia erkét azt valamikor 1934-ben építették, a ház eredetileg egyáltalán nem olyan volt, és hogyha netán én oda bemegyek, akkor lehet, hogy nem 34-ben, de egy közelmúltban épített erkét fogok látni, és ezen annyira megdöbbentem, hogy aztán végképpen elment a kedve attól, hogy ezt az erkét megnézzem, viszont abszolút felébred bennem az a kérdés, hogy vajon az a rengeteg ember, aki ott áll, az vajon nincs tisztában azzal, amit az én lányom tud? jut eszembe a Nekem erről az jut eszembe, hogy uh, én is uh, 25 évvel ezelőtt uh, Prágában betértem az igazi Sveik sörözőbe, és csak évek múlva esett le hogy uh, ez egy szigura Tehát vitatkoztunk is arról annak idején, melyik az igazi Sveik söröző, uh, nincs olyan. Én ezt értem, köszönöm szépen. Van valamilyen összetartozás, vagy ki tudja mi, aminek következtében megnézünk egy erkét, ami nem is az, és kiteszünk egy zászlót, ami valaminek a szimbóluma, miközben ha azt elmagyarázzák annak a létrejöttét, azzal nem tudunk mit kezdeni, mégis az az érzelmi tartomány, amit az kifejez, az alá viszont esernyőként szívesen odállunk. Nem tudok ennél pontatlanabbul, vagy pontosabban fogalmazni. 0612538812. Bennem semmilyen ellenségesség nincs a székelyzászló kapcsán. Nem is értem azokat az embereket, akik azt onnan hip le akarják kapni. Azt meg tudom érteni, hogy más zászlót ö, is ki akarnak rakni. Lehetne ott a parlament egy zászlógyűjtemény. Én valójában az okokat szeretném megtudni. És az okok megismerése után ö, lehetséges, hogy lesz egy olyan vágyam, hogy maradjon ott az a zászló, vagy hogy vegyék le de mégiscsak arra lenne szükségem, hogy aki azt odarakta, az azt mondja, hogy tudod, fiala az azért van ott, amihez persze az kéne, hogy az illetőt meg lehessen szólítani, és válaszoljon is rá. Én csak halkan mondom, hogy nagyjából olyan témakörben beszélgetünk, mint ami a 2022-es választás után volt, hogy az ellenzék azért nem nyert, mert nem ismeri a vidéket. Vajon ismerjük-e azt, hogy honfitársainkban egyébként ebben a témakörben mi mozog az agyukban és mi mozog a szívükben? kellene -e tudnunk? Tiszteletben kéne -e tartanunk? Vagy nekik azt, hogy a miénkben, vagy máséban ilyen nincs, vagy más van? Ingen, ez foglalkoztat. 061 12, 12 Te azt most hirtelen megdermedtél az ajtóban? Meddig vagyunk? Meddig legyünk? Szerintem már nem leszünk fél óráig. Most 8:29 van. Van valamilyen esemény? Van, de semmit van. 061 88 12 S fellobban véd, egy arc Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről. És szeretnék egy pozitív példával előállni itt a Székely Zászló ügyében. Nevezetesen legalábbis még tegnap is, és folyamatosan kint van az Újpesti Városházán a Székely Zászló. Pedig ugye 2019-ben balliberális városvezetés jött létre, és elfogadták ezt a magyarság összességét is, szimbolizáló, vagy az együvé tartozás szimbolizáló szászlót. Elfogadták ezek szerint, és föl sem erült az, hogy onnan lekerüljön az ászló. Tehát ez mindenképpen... De önt meglepi is. egyébként, hogy egy és ugyanazon dolog kapcsán emberek sokasága mennyire mást gondol? Hát... Nem, nem. Ugye erről a tegnap leadott De mégis sem foglalkoztatnia kéne, te. mert ahhoz, hogy ja. ahhoz, tehát önt nem zavarja az a különbség, az az éles különbség, mert itt nem arról van szó, hogy legyen, hanem arról van szó, hogy az egyik kirakja, a másik beveszi. Na most azért ez így egyfolytában mégsem egy szerencsés dolog. Vajon lehetne egyáltalán ebben a témakörben konszenzusra, nem tudom mi erre a megfelelő kifejezés jutni. Igen, igen, hát ezért hoztam föl nagyon pozitív példát. Én ezt az értem, az de ő, ő nem ered, de, de, de, maga... de ő most másról beszél, most arról beszélek, ami így zajlik. Mármint itt a műsorban? Igen, igen, igen. Igen, igen, igen. igen. Hát ez, amit a tegnap leadott műsorban is elmondtam, hogy hát úgy néz ki, hogy a, a nem a nemzeti, tehát nem a nemzeti jobboldali táborhoz tartozó emberek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 Köszönöm, barátom, szól és a szemembe néz. makad fúj ki a füstel, nincs semmi vész. Kilenc jöttek rám nagy darab fickók, de hidd el, nem jártak jól. Az az? Egy dolgot biztosan tudok, hát biztosan. Tehát, hogy a tegnapi műsorban, amit elmondtam, azt azért is tartottam fontosnak, mert ma is fontosnak találom. Kicsit úgy vagyok ezzel az egésszel, mint azokkal a fényképekkel, amelyeket édesanyámtól és apámtól, de főleg anyámtól örököltem, amelyekkel azért nem tudok alapvetően mit kezdeni, mert annak idején nem ismerkedtettek meg ezekkel a személyekkel, illetve annak idején nem meséljötték el, hogy ezek az emberek kicsodák, és aztán mire ezek a képek elében kerülnek, miközben tudom, hogy ők barátok és rokonok, melyik barát, melyik rokon, nem tudom, addigra ez kicsit olyan, mint a, a vasbetonnál, amikor a beton megszilárdul, akkor abba a vasat beleverni már nem lehet. Ezt ugye én zánkán tanultam meg, amikor bátortalan kísérletet tettem erre, a műveletre is mondták, hogy én ezzel hagyjak fel. Az a magyaroság életérzés, amiről Nagy Attila beszél, az az én neveltetésemből hiányzott. Volt, amikor ezzel kérkedtem, volt, amikor nem is értettem, hogy mások, hogyan lehetnek mások. Ma, lehet, hogy emiatt önök megszólnak, de ez most teljesen lényegtelen, sokkal inkább bennem van az a vágy, hogy megértsem azt, hogy ha valakit más motivál, az honnan van, Érzelmileg ehhez úgy viszonyulni már soha se fogok tudni, mint ő, mert az, amikor én egyébként érzékeny voltam és érzékenyíthető a gyerekkoromban, akkor ez kimaradt utólag pótolni ezt, érzelmileg nehéz, értelmileg könnyebb. 061-23-8812 Azt mondják, nem kell ellenség annak, kinek a barátja. Amennyiben Európa, nem születnek jelentős számban telefonok, rossz, ugye a híre, mai műsora 8 óra 40-ig tart, most 8 óra 34 perc van. 061-253-88-12 először. Nem az a megoldás, hogy az egyiket leveszük, a másikat kirakjuk. Először meg kéne érteni azt, hogy ami kikerül, miért kerül ki, amit visszavette korábban, miért vették vissza. Nekem most olyan érzésem van, mint hogyha ülnék, és csak ülnék a Kossuth téren, és ezt csak látom, hogy kirakják, aztán visszaveszik, akkor mást raknak ki, és ebből egy ilyen filmet lehetne forgatni, miközben én csak ülök, és nem értem, hogy a változás minek következtében áll be. Záró zene, hogyha nem jönnek nagy számban telefonok. 061-253-8812 először. Megeszi a húsnyers. Túl sokat iszik és sírva hazudja, még van kell. Azt mondják vendégszerető, de nyelveket nem beszél. Könnyen fogad, de könnyen elvető.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 És visszaél azzal a lehetőséggel, hogy csak menet közben ismerem fel a hangját. Gyeng, minden harcban leszel, de egy valami, nem tudnál a jobbban semmilyen nemzet. Hadd mondják, de ne legyen igaz, a népben a magyarok csak meghalni tudnak szépen. csak meghalni tudnak szépen. Van úgy, hogy elesik, de mindig. 061-253-88-12, ráadásul egy olyan mondatot tulajdonított nekem, amit én egyáltalán nem mondtam. Ahogy megyek előre az időben, egyre óvatosabban fogalmazok, amit lehetséges, hogy önök kritikaképpen rúnak föl nekem, én azonban erről az útról csak emiatt nem nincs ülném, hogy le akarnék térni. Semmi hazugság! Majd leszek akkor a határozott, sem amikor határozottabbá akarok lenni. Sem saját magam, remélem, hogy a A magyarok nem csak meghalni tudnak szépen, remélem, hogy a Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ez most például korlátozott korlátozott apokalipszistől nem állt távol, független attól, gyakorlatozott a korlátozott mosókornak mosópornak ebben a fázisában megmaradtuk holott lehetne ez egy korlátlan habzású mosópor is nem rajta múlik én lehetőséget teremtek A nem csak nem csak amíg van, permanens lehetőség marad. Ne felejtsenek el feliratkozni a Kejfej Jancsi YouTube oldalára, lájkolják a Facebook oldalát, és amennyiben üzenetet akarnak nekem küldeni, vagy kapcsolatfelvételi szándékukban úgy Töröpont, Kisdék kis, kis elpont, a nevem Fiala Janos, Tukacsi Jancsok. Jó Jó reggelt! Most nem lehet hallani <tos> nem egy telefonszerelőműhely. A kéfejejöncsik alapvetően az emberi lélekkel foglalkozik, az enyémből kiindulva, de azt nem kizárólagosnak felfogva. Ja. ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Viszont hallásra, viszont látásra, hogyha nem ez volt az utolsó műsor, holnap, azaz szerdán találkozunk.